Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala wa may yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan afduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa la alihi Wa as'adihi wa man kadib ihsani ila yawmiddin Amma ba'ad Para pendengar Hadirin Yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita dipertemukan Pada kajian kita ini Melalui saluran telefon yang dilaksanakan oleh ikhwan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wataala membalas kebaikan mereka dan menjadikan pahala bagi mereka yang kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita sudah sampai pada perkara-perkara yang penting yang perlu kita perhatikan ketika ingin membaca atau menghafal Al-Quran dan kita sudah memasuki pada perkara yang kena ya. kemudian kita melanjutkan tata beliau Asy-Syaikhatul Asis Al-Syaikh Hafizhu Allah taala wa hadza walil hamd wallillahil hamd wa lahu fa inna ma faṣara kalamullah wa audihi wa wa dalli al-murad min kalamillah id subhanahu mutakallim bihi dan ini alhamdulillah ya alquran ini alhamdulillah sangat jelas ya maka sesungguhnya apa yang menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan kalamullah yang paling jelas dan paling nampak penunjukannya ada atasknya ya apa yang dimaukan dari ucapan Allah ya apa yang dimaukan dari ucapan Allah ini itu, itu Allah Wa Taala bercerita. Ya. adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang berbicara dengannya. Jadi yang paling paham tentang tafsiran Al Quran dan paling jelas dan paling jelas penunjukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ya, wawa alam bimrodi dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Ya, dengan maksud Ucapannya sendiri, ya dengan maksud apa yang terkandung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala lebih memahaminya. Wahdahna'u minta tafsir intanah di salap kasir, ya kasir. Dan ini adalah salah satu dari tafsir yang para salaf sangat memperhatikan dengannya. Ya kebanyakan dari para salaf, mereka betul-betul memperhatikan tafsir ini. Ya, ini namanya tafsir Al-Quran do Quran. Al -Quran. Tafsir ayat di ayat ya jadi ayat Allah ditafsirkan oleh ayat yang lainnya ya firman Allah ucapan Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh firman Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya yang ini kebanyakan para salaf mereka menggunakan tafsir ini ya kebanyakan mereka wa unaka fa ya dan di sana banyak sekali contoh ya لذلك يطول ادها oleh sebab itu jika dijelaskan di sini akan panjang, ya, sehingga beliau meringkas, ya. Kemudian beliau meringkas, kemudian beliau melanjutkan, ya. Semua baca kalamin lah, ya. Quran di sunnah Kemudian setelah kalamu lah, ya. Setelah tafsir Quran di Quran, ya. Maka datang lagi tafsir Quran dengan sunnah. Kemudian datang tafsir, ya. Al Quran yang sunnah, ya. Datang tafsir Al Quran yang sunnah ya artinya yang menafsirkan Al-Qur'an ini dia kita dapatkan tidak kita dapatkan tafsir Al-Qur'an bil Qur'an maka kita ambil tafsir dengan sunnah. ya It laa laa al bi muradullah ba'dallah il rasul sallallahu ala qur'an wa amru fi li mengetahui maksud Allah ya setelah Allah dari Rasulullah sallallahu ya artinya tidak ada yang mengetahui apa ini maksudkan apa yang maksudkan tafsir ini Al-Qur'an setelah Allah ya dari Rasulullah sallallahu artinya orang yang kedua setelah Allah Subhanahu wa ya yang mengetahui sendiri apa yang dia ucapkan yaitu dari kalangan banyak yang Allah Subhanahu wa turunkan kepada Al-Qur'an adalah nabi-nya sallallahu ya dia lah orang yang kedua yang paling mengerti dan memahami apa maksud Allah Subhanahu Wataala, ya, ya Rasulullah SAW yang diturunkan, ya, yang unzila alaih Quran yang diturunkan kepada al Quran, ya, waumirah yang diperintahkan bi bayani linasik yang diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi dari sini ketika kita ingin menafsirkan al Quran, maka yang pertama kali, yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil tafsirat. Al-Quran bil Al-Quran, ya ayat bil ayat. Jika ini tidak didapatkan baru kita mengambil tafsiran sunnah, ucapan Nabi Sosalam. Bagaimana tafsirnya ini? Ya, bagaimana Nabi Sosalam memahami dan menafsirkan ayat tersebut? Ya, sumayati akwal sahabat. Kemudian setelah itu datang ucapan sahabat. Ya, sebab kita tidak memahami atau kita tidak didapatkan tafsir dari Al-Quran. Ya, di Qur'an atau tafsir Qur'an. Di sunnah, kemudian kita lihat ucapan-ucapan sahabat. Ya. Ith'um min awsirin tansiri. Ya, karena mereka ini orang-orang yang hidup di zaman, turunnya Al-Quran. Ya, dan di zaman, Nabi SAW hidup dan menjelaskan tentang Al-Quran. Ya. Wa'akada'ani Rasulullah SAW summa'a immatu tadi'i. Kemudian para sahabat ini mengambil dari Nabi SAW. Ya, ya. Kemudian setelah itu murid-murid sahabat mengambil dari para sahabat. Ini yang kita lakukan, ya, untuk memahami Al-Quran tersebut, ya. Wamilsumayakudumi akwalim fasyirin, ya, akrobuha ilmadi kita juga sena, oh akwalis sahaba. Kemudian, ya, orang itu setelah dia. Tidak lagi mendapatkan ya tafsir Al-Quran di Quran, tafsir Al-Quran di Sunnah, atau tafsir eh, ucapan sahabat ya Al-Quran ditafsirkan oleh sahabat atau murid-murid sahabat yang menafsirkannya. Jika dia didapatkan itu semua maka dia mengambil tafsir dari tafsir para ya al-tafsir ya. Dari ucapan-ucapan ulama al-tafsir yang ucapannya ini lebih dekat ya. Lebih dekat kepada pemahaman Al-Quran, ya, atau lebih tepatnya penunjukannya, tafsirannya nisshuun yang penunjukan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan-ucapan sahabat, ya, ini. Jadi ucapan para al-tafsir itu senantiasa disandarkan kepada Al-Quran, ya, atau Hadis Nabi Sallam dan ucapan para sahabat ini. Ini dasar hukum kita, ya, ketika kita Ingin mengambil ucapan suatu alat tafsir dalam menafsirkan Al-Quran, maka lihat mana ucapan mereka yang paling dekat, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallam, ucapan para sahabat, ya. Faingka nawailah faakrabu ilmu tadhqul wa Arabiyah, ya, itu luatul Quran. Jika tidak didapatkan ini semua, mana yang paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para sahabat? Jadi, ucapan ucapan alat tafsir, ulama alat tafsir. Ya, maka kita ambil yang paling dekat kepada kandungan bahasa Arab. Ya, karena Al Quran ini loko. Ya, karena Al Quran ini berbahasa Arab. Ya, ini langkah berikut yang kita lakukan untuk memahami dan mengetahui tafsir Al Quran. Ya, setelah itu tidak lagi kita dapatkan. Ya, maka uh, wamil fashirin mayas luka. Ya, maslahat ijtihad wistimbat. Maka diantara mereka dari kalangan ulama alutsabir, ya mereka menempuh jalan untuk memahami uh, tafsiran Al Quran ini. Maka mereka menempuh jalan dengan cara ijtihad dan istimab. Ya, dia beri -ber ijtihad dengan dal dalil ini Al Quran. Ya kemudian uh, beri -ber ijtihad kemudian mengambil istimab mengeluarkan hukum ya dari Al Quran tersebut, ya. Pain asal bau, pain asal bau, falau Jika istimbatnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya, ya. Jika ijtihadnya istimbatnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa'alakul ya, wa'alakul falau ajaran ijtihad, ya, ijtihad ini inkana anilmi. Ya, jika dia uh, salah dari ijtihadnya atau istimbatnya, ya, maka dia mendapatkan satu pahala. Jika itu dibangun di atas ilmu, ya, ini mereka, ya. maka ini uh, apa namanya cara untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ini cara untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Jadi barakalul fikum. Engaklah kita memperhatikan perkara ini. Dan di sini beliau asy-Syirrolah mengatakan, ya, wayam bagi. ya, at-tambi unak, maka semestinya, ya, diberi peringatan di sini. Beliau ingin mengingatkan kita sesuatu yang penting ya. Yang mana banyak manusia yang jatuh ke dalamnya ya. Jadi beliau ingin memperingatkan ya. Memberikan tadi peringatan kepada kita sesuatu yang penting. Anna muslimah. ya yahdaru. Min ay yakuna fi kalamin la bihir yaitu ya bahwasanya seorang muslim hendaklah dia berhati-hati atau waspada ya. Ya ya dari mengucapkan dari firman Allah ya atau menafsirkan firman Allah dari ilmu sampai dan tak ilmu ya baru tentang Allah sampai dan tak ilmu ya bala yaqul ya bala yaqul hadi ayatan tafsiruhu hakala ya bala jangan dia mengatakan bahwa akhir ayat ini demikian ya Wahwalak ya, la yak lamut Dalam keadaan dia tidak mengetahui apa tafsirnya, ya. Dia mengatakan ini tafsirnya itu tafsirnya. Dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, dia tidak mengatai penafsirannya, ya. Baina haza ismud alim, ya. Karena sesungguhnya ini adalah dosa yang sangat besar. Wa kaulah Allahai bila irmidang berucap atas nama Allah kepada sesi ilmu. Bukan orang mahu Allah dikit dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. telah mengharamkannya di dalam Al Quran. Ia, ya. jadi di sini beliau ingin mengingatkan kepada kita. Ia, ya. maka anda seorang muslim mesti berhati-hati dalam perkara ini. Jangan dia berucap tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. kalau dia tidak memiliki ilmu. Ia, ya. dia walaupun dia apal Al Quran, ia ya. keluar dari fakultas tafsir, tapi kalau dia tidak ada ilmu tentang kalau mula tentang ucapan Allah, firman Allah maka jangan dia berbicara tanpa didasari ilmu. Jangan dia menafsir, menafsirkan firman Allah, Al Quran tanpa didasari ilmu. Ya, yang ilmu tadi yang kita maksudkan adalah, ya tafsiran tafsiran yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, itu urusan dalam menafsirkannya bukan dari diri kita sendiri. Ya, karena Al Quran ini senantiasa terwarisi terus terus. Ya, tidak pernah berubah tafsiran ya walaupun berbeda ya ada ulama nafsirkan ini ada dan ini tapi itu bukan penafsiran yang saling bertentangan tapi saling mendukung satu dengan lainnya ya saling mendukung satu dengan lainnya ya seperti ulil amri bingkup ya ini saling mendukung satu dengan lainnya yang lain mengatakan itu ulama yang lain mengatakan itu ulama fikih yang lain mengatakan itu penguasa yang lain mengatakan itu al-Quran. Ikhlaq mengatakan ini dan itu. Ya semuanya sama. Jika digabungkan menjadi ya satu penafsiran satu maksud. Bahawasanya yang dimaksudkan oleh ulama berilmu adalah ulama dan umarok. Ya para ulama dan para pemerintah kalian hmm. tidak rasa liput kentangan. Ya ketiga para ulama yang menafsirkan. Ya Allah Subhanahu wa Taala berkata tentang haramnya. Dan ini adalah dosa besar berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Akul inna ma'aromarabi. Alfawaisha, mana dahar minha wa ma'baton, walisma walbagia digeri hak, wa antusriku billai. Malam Yunusil bil Sultan, wa antakuru Allalai. Malah takalamun. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, katakanlah sesungguhnya yang Allah Subhanahu itu rok kalian ya, telah mengharamkan perbuatan alfawaisha, iaitu perbuatan pawai syi ini ada perbuatan keji, iaitu ya, sina, homo, lesbi, kurnani, ya. Baik, yang nampak apa yang tersembunyi. Ya. Semuanya ini Allah rahmat dan juga perbuatan dosa, perbuatan kedzaliman, kejahatan Tanpa hak. Ya, seperti membunuh, mendolimi ya. Merampas harta orang lain tanpa hak. Dan berikutnya menyekutukan Allah Subhanahu wa terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan uji atasnya, yaitu berbuat syirik menyutukan Allah yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia melakukan ya, penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah kuburan. Ada yang sermisanya. Dan dia tidak berucap. Dan mereka tidak berucap atas Allah apa yang malah ma takalum, apa yang mereka tidak ketahui. Ya ini syaitnya. Ya, wataku alalai malah takalum. Ya, dan dia mereka tidak berucap sesuatu tentang Allah yang mereka tidak memiliki ilmu padanya ya. dan ini datang setelah penyebutan syirik yang sebagian ulama menyebutkan dosa paling besar setelah syirik walaupun sebagian merujikan dosa paling besar adalah syirik, Karena ini juga bagian dari syirik kenapa? Karena dia menyekutkan Allah ya. dia menyekutkan Allah berucap tentang Allah ya. dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan. yang mana firman Allah ya. syariat Allah, itu haknya Allah sehingga dia pun jatuh dalam kesyirikan ya Menyebutuhkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara ini, ini menunjukkan bahwasannya. Ya, Orangnya yang uh, termasuk dosa paling besar setelah syirik. Telah berujak tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa dilasari ilmu. Ini bahayanya. Ya. Sehingga sebagian ulama' seperti uh, mereka jahmiah al-sa'adil. Ya, yang menyadakan Allah. Nama-nama uh, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ini pengikaran ya, Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Mengingkari Al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W Sehingga sebagai ulama mengkhapirkan mereka ya, Khapirnya Mengikut uh, Yang disofat Yang mereka mengingkari Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu tanpa ilmu. Ya. Suma in ta'allama haza Al-Quran Wahsali mahu far, iaitu ya, fatukipaya alat ummah. Kemudian, iaitu ya, ketika dia mempelajari Al-Quran ini dan mengha, mengajarkannya, iaitu ya, maka ini hukumnya ialah fatukipaya atas umat ini. Artinya kalau sudah ada dari kalangan umat ini yang tegak menyampaikan, iaitu ya, menuntut ilmu dan men bangkit men mendawakan ilmu, maka yang lainnya jatuh kekurangan, iaitu ya. yang lainnya tidak wajib lagi mempelajari, iaitu. Ya. Itulah ilmu kita di sisi. I tetapnya, ya bagi uh, ilmu Allah di dalamnya, ya. Ya, kami kesebab lihatil amri bahwa khairu adi ummah. Nah, orang yang tegak, ya artinya bangkit dia ini, ya dia uh, menyerap apa, mengkhususkan dirinya untuk mempelajari Al Quran, ya kemudian mengajarkannya, maka mereka adalah Orang yang paling baik dari umatnya Muhammad SAW. Ya. Mereka orang yang paling terbaiknya umatnya Muhammad SAW. Ini menunjukkan ya kau mempelajari Al Quran dan mengajarkannya. Ya, ya kau luar Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Ya, Hayrokom, Menta Allah Quran, Wah Allah Ya, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang pelajari Al Quran. Ya, dan mengajarkannya. Ini, ya. Puja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Nabi Nabi SAW. Mereka yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang penting. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Anda kalau kita bangkit dari kalangan umat Muhammad SAW, agar mereka ada dari kalangan umat Muhammad SAW dan pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Akharaja Bukhari An Utsman radhiyallahu anhu. Wapir riwayat dalam riwayat lain hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Usman bin Affan dalam riwayat lain a'ir kum al-akhlul hadis ya dalam riwayat lain sebaik-baik kalian atau yang paling utama di antara kalian ya adalah yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya hadis ini poin yang keenam ya ini perkara yang keenam kemudian perkara yang ketujuh kata beliau ya Taala Yajibu, alam, man Quran, ya, jibo alam menalim Al Quran ayat malah lebih. wajib terhadap orang yang pelajari Al Quran untuk beramal dengannya. Ya, ini perkara yang penting juga. Ya, anaklah orang yang pelajari Al Quran, walaupun satu ayat. Eh, misalnya dia memahami uh, surat Al Fatihah, ya, dan dia mempelajari dan memahaminya, maka anaklah dia mengamalkan isi kandungannya. Ya, dan ini hukumnya wajib. Jika ada, usah meratul ilm, dan maksudnya dari insaf al-kitab, dan insaf rasul, dan tidak faham amal, tidak yang fasyahibu, ya, bala yaduruhu, ya, amalan ketika ilmu diamalkan, ini adalah buah daripada ilmu tersebut. Jadi amalan itu buah dari ilmu, ya, maksudnya dari, jadi diamalkan ilmu tersebut, ini maksud Ya dari diturunkannya kitab-kitab dari ditusunya para rasul, ya dan kecuali maka ilmu ini, ya tanpa didasari amal maka tidak akan berikan manfaat kepada pelakunya, ya kepada orang yang berkih ilmu tidak akan berikan manfaat sama sekali, ya balia durr bahkan ini akan mendorotkan dirinya sendiri. Dia punya ilmu tapi tidak beramal yang ilmunya. Maka ini akan berikan mudarat kepadanya. Ya. Waktu Ruhi. Ya. Waktu Ruhi ini. Ali bin Abi Talib. Sungguh telah diriwayatkan. Dari sahabat Ali bin Abi Talib. Ya. Asafa ilmu bil amal. Fain ajaabahu wa illa irtahala. Ya. Ilmu itu... Agar tetap kokoh pada diri seseorang. Ya. Itu dengan amalan. Ya. Kita berilmu. Maka kita ya, tanam. Ya. Agar kuat ilmu itu. Dengan amalan. Ya. Jadi mendukung. Pokoknya ilmu seseorang itu amalan. Ya. Sehingga Imam Bukhari. rahimahullah ya, Teringat. Ya. Kisah Imam Bukhari ketika dia. Menulis kitab Sahih Bukhari setiap bab yang dia tulis, ya bab, ya pasti dia amalkan dulu, ya. Kalau dia riwayatkan hadis tentang bab besar, maka dia bertakar dulu, mengamalkan hadis itu. Subhanallah, ya. Subhanallah, ya. Mereka para alul hadis, alul ilmi seperti ini adanya, ya. Subhanallah, ya. Maka jika ilmu itu tidak diamalkan, ya, maka percahlah, maka dia akan pergi. Ya, ilmu itu akan pergi meninggalkan kita. Ya, hilang ilmu tersebut. Sehingga yang mengokohkan ilmu itu pada seseorang tersangkut di dadanya adalah amalan. Ya, maka jagalah ilmu itu dengan melakukan amalan soleh. Jadi kita mendapatkan ilmu, amalkan ilmu tersebut segera, jangan ditunda-tunda nanti, nanti, nanti. Ya. Sedangkan Imam Bukhari dia tidak menunda Sebelum dia tulis bab, dia amalkan ilmu tersebut. Setiap bab. Nah, kalau kita baca suai Bukhari, berapa banyak bab itu yang dikeluarkan dari hadis-hadis sahih. Ya, yang beliau disebutkan dalam kitab Bukhari subhanallah. Sudah berapa banyak sunnah Nabi SAW yang dikerjakan oleh Al Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Adapun, ya, adapun kita, maka ya kita pertanyakan diri kita sendiri. Wakat khusus Allah Ya. "Kobar allazi alima shay'an min ayatihi wa lam ya'mal bihi." Langsung Allah Subhanahu wa taala dalam mengkisahkan kepada kami mengkabarkan ya uh, yang ada ilmu sesuatu yang dia memiliki ilmu, ya sesuatu yang memiliki ilmu ya sesuatu dari ayat-ayat Allah dia diberi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ولم يعمل bi dan dia tidak beramal dengan ayat-ayat tersebut dengan kitab kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya. Ya. Wa masalu law akbahi ya misal wa asna'i ya permisalan baginya ini orang yang paling buruk. Ya. Permisalan seperti orang yang paling keji, yang paling jelek. Permisalan dan yang paling buruknya Permisalan, ya orang yang memiliki ilmu, tapi dia tidak beramal. Ini permisalan yang paling buruk dan paling jelek, ya di dalam Al-Quran, ya. Samsiron minfiili wabayani li il li apa nak li kopi, ya. Agar manusia itu lari dari perbuatan seperti ini, ya. Dalam kadar dia menjelaskan bagaimana jeleknya orang yang berilmu tapi tidak. Beramal. Artinya kita tinggalkan. Jangan sampai kita seperti ini. Ia, dan kita, dijelaskan kepada kita. Supaya mengatau. Oh jelas sekali. Ternyata seperti ini. Ia, orang berikan ilmu. Tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Yaqulul law. Yaqulul subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala rukiman. Ya. Waktu alihim nabahal ladhina atainahum ayatina fansalakah minha faatbahahu syaitanuh. Maka namil gawin walau sihna la larfa nahum diha walatilau akhladah ilal ardi wataba awau memasaluka masalil kalbi inta milu alaih yalhad awu katrukhu yalhad dari kemasalul kamil ladina kezabu di ayatina fak syak fak susil khasasok la allaum Allah Subhanahu wa Taala dan bacakanlah kepada mereka, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Pengetahuan tentang isi Alkitab, Al kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan, sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat dan kalau kami mengendati sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan awak ya menurut ya ini menuruti awanaftunya ya yang rendah maka perumpamaan seperti anjing jika kamu mengalau nya diulurkannya lidahnya dan jika kamu biarkannya dia mengulurkan lidahnya juga demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami kami ceritakan kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir subhanallah pelajaran sangat penting ayat dan ayat ini ayat mereka diperumpamakan seperti anjing iya ketika mereka dihalau mereka mengulurkan lidahnya dan ketika mereka dibiarkan mereka pun tetap mengulurkan lidahnya iya demikian perumpamaan yang sangat jelek yang sangat buruk terhadap Orang-orang yang berilmu ya Diberikan Alkitab Diterima kepada ayat-ayat ya, Tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut Naudzubillah Wa ya, qalus subhanahu Subhanahu anil Yahudi Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang orang-orang Yahudi Masalul ladina ummilu tauran Suma lam ya'miluha ya Kamasalil imari ya'milu ya asfara Fiksal masalul qawmal ladina Kazzabu bi ayatillah wallahu yahdi alqaum adzalimin permisalan orang-orang yang mereka membawa taurat ya ya ini orang-orang yang berilmu sumalam ya'miluha kemudian mereka tidak ya kemudian mereka tidak uh, membawanya itu tidak mengamalkannya kama salil imari ya'milu asfarah seperti keledai ya yang memikul asfaro. kitab-kitab ya ya kisalkan kaum الذي sungguh sangat celak. Permisalkan kaum yang mereka ini mendustakan alladzina ayat kazzabu ayati Allah, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu layadil qauma Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, ini orang-orang Yahudi. Mereka dipermisalkan seperti imar. Ya, yang memikul kitab-kitab dia tidak tahu apa yang dia pikul dia dia cuma sekadar memikulnya. tapi dia tidak membacanya tidak mengamalkannya ini kan keadaan orang-orang Yahudi maka kita kaum muslimin jangan menyerupai mereka ya karena mereka manusia yang paling buruk ya lebih buruk daripada anjing dan imar ya ini firman Allah Subhanahu wa taala 'ala qa'ibatin min ahli alkitab li'annaha amilat bikitabiha dan Allah Subhanahu wa memuji sebagian ahli alkitab Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mengamalkan ya, isi kitab tersebut. Ya, dia mengamalkan kitab yang diturunkan kepadanya. Ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Ya, yaqulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladheena atainahumul kitaba yatluna huqtilawati ulaika yu'minuna bihi." Orang-orang yang mereka didatangkan, ya, yang kami berikan kepada mereka alkitab ia ya, sebagian orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Al kitab yasluuna akotilawati mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan artinya bukan hanya dia membacanya tapi dia berikan haknya itu diafalkan kitab tersebut ya ulaika ya ulaika yu'minu nabi mereka adalah orang-orang yang beriman dengan kitab tersebut ya ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut Ayah luna alalahu, waiyah ramuna aramahu. Yaitu mereka menghalalkan apa yang dialalkan ya, oleh Allah Subhanahu Taala dalam alkitab, dan mereka mengharamkan apa yang di Allah haramkan. Ya, walayah rifu na ani mawadii. Dan mereka tidak mengganti-ganti, mengubah-ubah. Ya, lapan-lapannya, ya dari tempatnya. Ya, karena kebiasaan orang Yahudi itu yang dikutia oleh Al-Qur'an ada ah kalangan jahmiyah mereka mengubah-ubah firman Allah Subhanahu Wa Taala, menafsirkan, ya, tangan, ya, ya, kekuasaan, ya, tahu tu bilang. Ini perbuatan orang Yahudi yang dikutia oleh Al-Qur'an, ya. Sedangkan orang yang beriman yang mengamalkan ilmunya mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan, mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an dan mereka tidak mengubah-ubah, ya, ayat-ayatnya dan tempatnya maknanya dari tempatnya, dari makna yang lain bukan makna yang bukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kamal Karim No Aban radiallahu anhu. Sebagaimana dicatatkan oleh sahabat Abdullah bin Aban radiallahu anhu. Ya, wamilam yakmalil Quran min aldi ummah paina Quran kotiakunu ya, kotiakunu ujatan ali. Dan dan siapa yang tidak beramal yang Al Quran ya, dari umat Muhammad SAW maka semuanya Ya Al Quran sungguh telah menjadi uja atasnya. Ya Wakat Akbarna, ya Wakat Akbarna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sungguh Nabi Sallam telah mengkabarkan kepada kita. Ya Ani ibadati akwani dari ibadat suatu kaum Wakaf serati salatihim dan banyaknya solat mereka wa dan banyaknya puasa mereka wa tilawatind banyaknya bacaan Al-Quran mereka wa madzalika ya bersama dengan itu alu ila aswah hal ya mereka adalah makhluk yang paling jelek keadaannya subhanallah padahal mereka melakukan banyak ibadah ya ya wa atabi said alqdur radhiyallahu anhu qala dari sahabat Abi Syed anhu, SAW, saya Nabi Said Al-Kut dari Anhu kata, Samai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya saya meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kerujukikum kaum tentang kiruna salat aku ya, akan keluar diantara kalian satu kaum, iaitu dari kalangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka ini akan mengalahkan salat kalian, itu salat, ya, mengalahkan salat kalian bersama salat mereka, mengalahkan salatnya sahabat. Bukan sholat kita ya, ya sholat kita ya tidak apa-apanya dibandingkan sholat sahabat, ya sholatnya sahabat kalah oleh kaum ini, ya sholat mereka lebih hebat dari sholatnya sahabat, ya wasya mukum masih amin masih dan puasa kalian, ya bersama puasa puasa mereka artinya puasa sahabat kalah dibandingkan puasa kaum tersebut, ya wa amalakum ma amalihim dan amalan amalan kalian bersama amalan-amalan mereka. Subhanallah. Ya, wayakrona Quran. Mereka membaca Al Quran. Layuja wasu anajilahum. Ya, mereka membaca Al Quran, tapi tidak melewati ya kerongkongan-kerongkongan mereka. Tahu tidak? Ya, ini kaum yang sangat jelek. Ibadahnya banyak mengalahkan ibadahnya sahabat, tapi ternyata Al Quran yang mereka baca tidak mereka amalkan ya. tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka yang muru minatin sama yang muru minar romian mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya ya, busur dari romiah dari buruannya ya. tidak ada satu pun tembus tanpa ada bekas-bekas uh, yang bekas pada busur tersebut anak panah itu cuh menancap keluar ya. Biasanya kan ada ada darahkah atau ada kotak ada daging kaya melekat ini tidak, shu lepas bersih ini keadaan mereka. Sehingga sebagian ulama mengatakan kawarit itu kafir. Kenapa? Dengan ayat lapot adi sini yang berikutan memang tim mereka keluar dari agama, keluar dari agama seperti melesaknya anafana dan buruannya. Ya, ini mereka kawarit. Sebagian ulama seperti Fisya bin Ba'as di akhir zaman ini yang mengkafirkan Lompok kawarit yang di sini berkenan kepada mereka. Mereka luluh ibadah. Ya paling banyak ibadahnya. Tapi mereka tidak memahami Al-Qur'an dengan pemaham yang benar. Ya, sebagaimana yang kita telah contohkan pada pertemuan yang lalu. Yang duruh fi naslih pala yarashya'at. Ya dilihat kepada ujung tombak, ujungnya panas tidak ada sesatupun. Ya. Wayan turu ilar iti palayar rosyad yang melihat kepada uh, tempat anak anak itu ya disangkutkan ini juga tidak ada sesatupun meletak daging apa ya Wayan turu ilar roisi palayar rosyad dia tu melihat kepada uh, apa namanya ini uh, pada bulunya juga tidak ada Daging yang, ya, yang melekat, ya. Wayan Duru, wayatamaari, Tifuki, ya. Mereka senantiasa dalam keadaan seperti ini. Nau gebila, ini kawarit, ya. Jadi mereka orang-orang yang paling jeleknya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling buruknya, ya. Mereka banyak ibadahnya mengalahkan ibadahnya para sahabat, tapi mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Sehingga eh, mereka tidak mengamalkan ilmu, eh, atau al-qurannya dia baca, dia ya, bahkan tidak melewati kerongkongan mereka. Wallahualam bissowwal. Ya, insyaallah salah pada waktu berikutnya kita akan lanjutkan karena waktunya sudah habis. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, subhanallahirobbi istsad yang menyebut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.